Det är en speciell grupp och vi fortsätter att skriva om historieboken. Så sa röglebacken Cody Curran efter segen borta mot Skellefteå. Och anledningen till att, han, till att han sa så var för att rögle till slut lyckades besegra Skellefteå i Skellefteå för första gången sen 1 november 2009. Man hade 10 raka förluster där uppe. Daniel Roth, du är med här idag. Linus Alin är det inte för han har semester, men ändå... Det Cody Curran säger, eller sa Det stämmer ju uh, Ja, han kunde också ha sagt Att på uh, uh, Vad är det för dag idag? Onsdagens träning så ska jag gå och köpa en stor uh, Prinsesstårta och ge till min målvakt Justin Poggi Som uh, var snäll nog och rädda friläget Som jag orsakade Och som gjorde att jag kunde avgöra matchen i förlängningen Och ta den här uh, Spräckan, den här sviten Så hade han faktiskt kunnat säga För, uh, ja det hade kunnat bli noll poäng och det blev två poäng. Mm, små marginaler. Imponerande insats av Rögle där uppe efter en knackig ja, start. ska man väl inte säga från början börjar bra. Men tidigt underlägen då. Det var ju inte allt för förtroendeinhivande just vid det målet. Men sen jobbar man sig in i matchen. Hamnade i underläge. Jobbade sig in igen. Och man hade vallningsexperten Linus Sandin. Med god hjälp av cirkusartisten Nils Höglander eh, till målen. Mm, eh, Vi kommer väl till det med, med just deras sätt att spela borta hockey. Men jag tycker att de är. De, de har blivit väldigt mentalt tåliga, om man ska säga, på bortaplan. De, det är ju dubbla prövningar man ställs inför. De ligger under både i första och andra perioden. Men. är eh, de är duktiga på att hitta sätt att vrida sig ur och, och vinna matcher och vinna dem rättvist. Och är det någonting Rögle fortsätter att göra den här säsongen? Är att bryta barriärer och stiga över hinder, ta sig förbi dem passera dem till, eh, jag ska inte säga skräphögen men de dåliga trenderna i alla fall till skräphögen och eh, ja, bara ta nästa steg i sin hockeyresa som förening? Jo men det är väl, vi har väl varit inne på det här med att eh, det är precis som att den här abortmentaliteten att eh, vi ska vinna. Det finns, ingen, det finns ingen anledning att förlora i Skellefteå, bara för att vi har förlorat där i tio år. Det är ett gäng som har gått runt och, och, och tänker att det är, ganska, det är väl naturligt att vi ska vinna ikväll. Och det, är väl, det har hänt någonting där som är fortfarande häftigt att följa. Det var Cody Curran som jag pratade med då efter matchen. och Han sa ju också det att man siktar ju och jagar fortfarande topp sex. Det är några poäng upp dit nu, men man har ju inte gett upp det där på något sätt. Nej, det finns ju ingen anledning. Det är ju ganska många matcher kvar och, och med tanke på hur fortfarande hur packad tabellen är så eh, kommer en i ett flow han nu bara stapla lite segrar. Eh, det kan ju räcka att eh, avsluta den här veckan stark mot Växjö eh, så kan man vara väldigt nära. Ett par ord av dig också Daniel tänkte jag ta. Jag fick dem faktiskt av Cody Curran också igår men i stressen och Hans speed när han pratade Så han jag inte översätta För jag fick inte ihop sammanhanget Men jag vet, eller i alla fall inte ordentligt Men jag vet vad han menade Han var imponerad av Nils Höglander Och Linus Sandin De två spelare som jag nämnde innan Vad säger du om dem? Ja, de är de är väldigt företagsamma Hela tiden Framförallt Höglander har ju Verkligen hittat rätt i, i den kedjan med, med Mattias Sjögren och Trevor Mingoya. Jag skrev efter honom att nu känns det ju verkligen som att man har ett, ett, en stark andra kedja bakom den här så, tidigare så dominerande brittiska kedjan. Det, det är superviktigt att, att man har det. Och Sandin är ju väldigt. Ja, men han är ju väldigt underskattad. Det är ju en spelare som. Så vi har snackat om innan som ofta står på isen När det är 45 sekunder kvar Och det är, man ska försvara en ledning eller så Han, han gör väldigt mycket rätt saker um, gör, gör rätt för sig um, På många vis ja, Jag rec recenserar dem så här Nils Höglander, en teknisk artist Och Linus Sandin, en teknisk grävskopa För han är grymt bra runt sargen och få fram pucken och gräva fram pucken och sen vidare. Och samtidigt som man är tekniskt en ganska ovanlig kombo som hockeyspelare, i mitt tycke. Jo, men det, den typen av spelare som, som har, eh, lite grann som, som de två har, som har spiden och kraften. och eh, de, de har en tendens att växa ganska snabbt i det här, liksom, Abbotts ledarskap. Eh, man jämför med Christian Thomas eller... eller eh, jag och någon annan som har fallit ifrån liksom, som kanske inte riktigt har de har ju inte uppfyllt liksom alla kriterier men är man ganska ung, stark och snabb och det känns som att man får en rätt så bra, en rätt så bra karta och kompass för att lyckas under liksom Abbots ledarskap. De, de passar väldigt bra i deras sätt att spela du var inne på att Nils Hugglander då har kommit till sin rätt nu när han får spela med Trevor Mingoya och Mattias Sjögren och du har varit ute på träningen idag, det är du som har varit vår korrespondent i Lindab Arena och jag antar att den kedjan är intakt inför de kommande mötena och till att börja med det första mötet mot Växjö. Vi är halvt utbrända här utan Linus Alin i, i, i skyttegraven. Ja. Får komma tillbaka snart. Äh, Nej men det var en ganska odramatisk träning. Rögle flög hem från Skellefteå i natt. Landade i Engelholm vid två, strax efter två i natt. Hem och sov några timmar och sen så var de ute klockan tolv. Och den kollektiva delen av träningen var slut 12.30 så att det var... Uh, lite, uh, lite gnuggande, så satte man ihop två mål, fem meter ifrån man och, och fick upp intensiteten och sen så var det klart. Och alla var på is uh, utom Ted Briten. Inklusive, ja uh, du kanske ska stopp stoppa där för det inte Ted Briten. Vad betyder det? Uh, Cam Abbott sa bara kort efteråt att han hade någonting som man började ta hand om men uh, han lät ganska... Uh, Ganska liksom lugn i att han spelar ibland så, ibland så får man känslan Att det är liksom frågeteckens läge Men jag, jag fick känslan När jag kan prata att, att han spelar mot Växjö Att det inte var liksom frågetecken eller lätt bara som att han behövde vila eh, Kanske var mer behov Av att vila kroppen än att ta ut dem på isen Det jag skulle Fortsätta där när Du stoppade mig i tanken När du sa att alla har på is utom Ted var ju då att det betyder att Ben Jouds också var på isen då för det var nej, inte... nej, det tror jag Han såg jag därmed inte till Han är väl fortfarande, han räknar knappt med för han har inte varit med på evighet så, um, nej. nej, han såg jag inte ja, När jag var i Lindab för några dagar då, innan matchen mot och så passerade han mig och frågade hur det var och då lät på honom som att det inte var så långt borta men det har det gjort tidigare under säsongen också så man kanske inte ska ta, ta ut för mycket förskott där Nej, det var så länge sedan han var med så jag tror inte att någon. Han känns inte riktigt som någon som de går liksom och, och väntar på och längtar efter. Det känns som att de har snurrat vidare på något vis. Han känns ganska parifer för tillfället. Du snoddade vid borta spelet. Ska vi ta ett större grepp om det nu? För det finns anmärkningsvärda siffror och tankegångar från dig när du har studerat det där närmare, Daniel. Ja, men jag. Jag satt igår i, efter matchen och, och, och funderade och tänkte liksom, vilket är det egentligen rörlig förlorar mot borta? Och jag gick tillbaka och man har ju fått en känsla länge att Rögle starka borta och kan vinna borta mot vilket lag som helst. Man har ju ändå vunnit på havet och vunnit Skandinavium- men då, då visar det sig att för, om man börjar räkna från den där säsongen eh, om man bortser från den här kaosstaten och förlorar alla matcher så får de med den typ 30 oktober eller så när man börjar, eh, det är där någonstans stabiliteten infinner sig så tror jag de har spelat, spelat 13-8 matcher. Och de enda gångerna om man har kammat noll det är mot Mora, Timrå och Örebro. Vilket är ganska skumt. Ja, vilket är, Eller? Ju, vilket ju är de eh, tre med marginal sämsta lagen eh, i, eh, i serien. I alla andra bortamatcher i tre månaders tid så har jag Rögle tagit eh, åtminstone en poäng och i många fall två och tre. Vad har du då för teori kring detta? Att man inte presterar mot de sämsta lagen men presterar mot de bästa? Eh, ja men Jag snodde ihop en, en krönika där jag... Liksom, presentera mina teorier. Det finns inget facit. Jag vilar mig ju mot känslor, liksom, vad jag ser och tycker man ju uppfattar. Och eh, det, enda, det enda jag kommer fram till är väl eh, att jag tycker att det finns en större, ett större tålamod borta. Och jag tycker att det finns, som jag sa innan, en större liksom, mental tålighet. Man ser många gånger... Jag tycker att det mönstret har upprepat sig i många matcher att man jagar ett mål hemma Motståndarna gör det och eh, man kommer liksom ur, ur fas, ur rytm. Och så blir det väldigt stressat och, och jagat. Men där tycker jag tycker att när rörelsen spelar borta så är det ett mycket större lugn och eh, det känns som att man, eh, är, man, man är tålmodigare och, och spelar mer som, som ett lag. Varför, varför gör man då inte det Mot de sämsta lagen? Har det att göra med att de sämsta lagen inte har samma struktur och Organisation som gör att det inte går att spela På samma sätt mot dem Eller blir man övermodiga Eller blir man bara geléklumpar Eller vad händer? Nu ska, jag, nu ska jag faktiskt väga mina ord för att jag har gjort en text på Roger Hansson som jag tycker är intressant, Röglis, tränare, som jag tycker är intressant att prata med ibland när det gäller att få lite perspektiv på grejer. Och han har egna teorier som, som jag ska skriva ihop till en text som kommer i monbitti. Så de ska jag faktiskt... <här> <här> de Du <ska jag> inte... <här> inte vill inte ha den här frågan av mig nu? Med jo, mitt, mina svar finns redan så. Men jag ska inte ge mig in på hans svar utan de får ni ge till till imorgon. Låter uh, vettigt. Nu ska jag bara hålla isär de här... Ja, så att, eh, så att du vet vilka som är dina tankar och hans tankar. Exakt. Eh, nej, men det är klart, man hör ju ingenting annat än att... Eh, än att spelarna, så de älskar att spela hemma. Det är ju... Rögle har ju en omvittnat, liksom... stark hemma och alla tycker att det är kul att... att spela hemma, men... Jag vet inte, jag, jag formulerar mig lite så att... kanske skulle... Kan det, kan det också kanske bli lite en tvångströja att man vill väldigt mycket och att... Eh, när man vill väldigt mycket så, så kan det bli vilja liksom för mycket att det blir liksom forcerat. Jag tog några citat av Justin Poggi också som sa var inne på det också. Han sa liksom att vi, vi behöver liksom inte jaga ihjäl oss bara för att våra liksom, bara, bara fans skriker och så. Det är möjligt att är lite tråkigare att sitta tillbaka lite men uh, vinner vi matchfonden så kommer publiken tycker det är kul ändå. Uh, så det är väl någon slags liksom teori att man, att man. Det blir lite mer forcerat och jagigt hemma än borta. Jag kan ju ge dig och er som lyssnar på det här lite ren statistik hur det faktiskt ser ut. Och i den här hemmatabellen och borta tabellen så är ju naturligtvis starten med räknad också. Så att det blir inte helt kompatibelt med att börja från den 30 oktober eller något sånt. Men över säsongen då så ligger femma, äh, Rögle femma i borta tabellen. Man har spelat in 27 poäng på 19 matcher. Och hemma, ska vi se, där ligger Rögle då 11. Men 27 inspelade poäng på 18 matcher. Så din teori där håller ju så till i alla fall att äh, det ser bättre ut än borta än hemma. Mm. Men när jag läste din artikel och började tänka eller krönika och började tänka på det här också så slår det mig att det finns ett annat lag som är rätt likartat rögle vad gäller siffrorna och det är Brynäs. Jag tar det här också för jag har en tanke kring detta. Um, Brynäs ligger 12 i hemmaligan på samma antal inspelade poäng som Rögle 27 men med två spelade fler spelade matcher. Och det gör ju att Rögle, när de har kommit upp i samma antal kan ju ha stuckit ifrån i hemmatabellen jämfört med Brynäs då. Och borta så har Brynäs 26 poäng, en poäng mindre än Rögle. Men där har man två matcher mindre spelade så att där kan ju Brynäs gå förbi Rögle borta-tabellen. Och då tänker jag så här, ja men tvångströjor, för de är ju helt olika vad gäller publiktryck. Brynäs har inte alls det stödet hemma. Rögle har ett jättestöd hemma. Det borde vara så här, ja men... Hm, Vad händer där då? Om Rögle har en tvångströja hemma med stödet Då borde väl Brynäs bara skjuta iväg på hemmaplan när man inte har det stödet Och på bortaplan, ja det kanske det är likartat för båda lag Men jag tänker att det kanske finns två olika typer av tvångströjor här Att Rögle får en slags ok på axlarna när man ska prestera inför galna hemmafän som har så stora förhoppningar. Och Brynnes. De spelar med ett helt annat tryck. Man har en massiv historia istället med många, många guld. Och näst flesta som guld efter djurgården. Och känner kanske det trycket istället. Vi ska bara vinna. Men det funkar inte där heller. Jag vet inte om. Det jag vill säga allt detta där, Jag vet inte vilken roll publiken egentligen har när man tittar på de här två lagen. Nej. Nu slog det mig att jag pratade en gång med Mikael Gat när han var bänkad en match uppe i och Han eh, sa efter att det var intressant att, att sitta på bänken här jämfört med vår hemmaplan. För att jag hörde var, var nästan vad de pratade om vid borden uppe i restaurangen. Det var helt, det var helt knäpptyst i hallet. och det, det var en eh, parentes. Men... så det, det, Precis, men där får ju inte Brynäs alltså, energin av den sjätte spelaren, publiken. Så de måste ju göra det på egen hand. Men Det är det jag menar. Alltså Rögle får ju den energin. Och mm. får den här sjätte spelaren i laget. Men lyckas ändå inte. Det är alltså, en känsla också att det är ganska lite som skiljer om du går igenom de här matcherna Rögle har, eh, har spelat hemma och förlorat. Så det är väldigt många matcher av dem som de inom situationen borde ha vunnit. Chanser där man har skapat mycket fler målchanser än motståndare. Man har dominerat eh, stora stora delar av matchen men man har förlorat 0-1 1-2 och så vidare eh, så det är väl ett, ett faktum att liksom, den ineffektivitet som har präglat regler har ju satt krokben och som vi också varit inne på eh, med ett någorlunda fungerande powerplay så hade man ju haft eh, kanske nästan eh, nästan lik eh, man kan väl legat någonstans där eh, där man ligger i borta tabellen men jag tänker att PowerPlay har man ju med sig på borta is också. Ja, men det känns som att det är väldigt många matcher uh, där, det, där det är uh, just liksom effektiviteten, inte minst i, i, i PowerPlay, som har följt och hemma. Uh, I många av de matcherna man har man skapat otroligt mycket chanser och uh, uh, där man helt enkelt inte har fått in pucken men det, jag var ju i som sagt i Lindab idag och eh, jag bytte några ord med Daniel Widing eh, och frågade om han kunde bara kort redoord för den här borta statistiken eh, och han blev överraskad han, han trodde inte att, att eh, han trodde inte att det såg riktigt så bra ut men jag frågade honom om han kunde sätta lite ord på Dels varför öglig så starka borta och vad det är det som skiljer. Ska vi lyssna på det? Det tycker jag. Vi låter Daniel Widing få ordet. Nej, men Jag tycker väl att vi har hittat ett, ett stabilt spel just nu. Vi känner starka och vi känner oss trygga. Vi har ju liksom vi har ett grundspel nu som, som vi kan luta oss emot även om vi har lite dippar i matchen liksom. Plus att vi har, har bra målvakter också som räddar oss. Jag menar, Skellefteå borta hade vi kunnat ha åkt hem med noll poäng. där Möller kom fri, men vi reder ut det och, och vinner sen i övertid. Så att, är, vi, det särskilt, ja. är det en särskild liksom trygghet ni har när ni kommer på bortaplan? Ni förlorar ju nästan aldrig där. Nej, men absolut. Så är det. Och jag tror att fler och fler lag har respektera oss också. Så att de kanske ändrar sin gameplan lite mot för för vad de brukar spela, så att ja, och det känns bra, jag, menar, vi, jag tror att de flesta lagen respekterar oss i våra spelvändningar så att de kanske inte kan spela sitt hemmaspel som de vill. Jag har pratat med många killar i andra lag och de säger att just i, när vi vänder spelet så är vi livsfarliga liksom och, och det känner vi också, så att, nej, men jag tycker att vi, vi har hittat en härlig harmoni på bortaplan. Vad fattas för -hemma statistiken på samma höjd då? Ja, men jag tycker ju så alltså, Kollar, vi ligger väl sist just nu. Eh, och jag tycker att eh, vi har ingredienserna där för, för att lyckas. Så att det bara gäller bara liksom att hålla i och träna lite på det och snacka mycket. Och... Men inte för mycket heller, för det är en fin balans det där för att du ska lyckas. Och eh, så att, eh, ja, men också lite effektiviteten tycker jag väl under lag, under säsongen så tycker jag väl, kanske den har varit lite si och så -so vissa matcher. Eh, vi har några matcher där vi... Öser på har ha hur mycket chanser som helst men inte får dit den. Och då, då går man ner lite också i, i intensiteten. Så. Där fick ni Daniel Widings förklaring till borta och hemmaspel. Och borta skörd, och hemmaskörd. Och han kom in på powerplay där, Daniel. Och vi har pratat mycket om det. Och mot Skellefteå tyckte i alla fall jag att deras första powerplay blev, var, var väldigt bra men det kom inget mål. Det andra var över perioder om jag inte minns fel nu i, i huvudet eller, det kanske, eller kanske bland ihop det men det var definitivt så att det tredje, tredje det långa powerplayet var över perioder, över tredje perioden och förlängningen och där gjorde man ju mål via Cody Currens och det blev segar. Men powerplayet uppe i Skellefteå, ändå bra tendenser. Jo men jag... Jag tycker att det fanns en period där man stod och dunkade huvudet i väggen och gjorde liksom ungefär samma misstag eller fel hela tiden. Men jag tycker att det har synts senaste tiden att man har jobbat mycket med det och att man har försökt hitta ett lite rakare, snabbare spel i Powerplay med lite Det som de har sagt länge att de vill göra men inte riktigt liksom mäktat med. Så jag håller med. Jag tycker att det var positiva tendenser i det Powerplayet igår med men lite flyt hade man ju gjort ett mål i det. Det är rätt märkligt att målvakten då spelar så sjukt bra när de väl får till ett riktigt vast powerplay egentligen. Mm. Jag ska bara avrunda det här resonemanget. Nu sa jag att jag inte skulle avslöja vad Roger Hansson så Jag ska bara säga, eller hinta att han och Don Widing är lite ute på samma marker och tassar. som pratar också en del i den här texten om, om rögle spelvändning att, att, de är väldigt, att man kan utnyttja det mycket mer borta än hemma men jag tycker ni ska läsa vad Rogers funderingar för jag tycker att han, han summerar det och har, en, har en rätt så intressanta teorier kring detta Ja Powerplay också har vi varit inne på och spelar spelarmässigt då har vi något att tycka till om där? Jag har några funderingar. Ska vi försöka vara balanserade här? Det kan du inte. Jo, det så kan så. jag. Nej, jo, det, det kan. kan jag. Du, du inte Jem. Kom igen då. Skalla på. Kristoffer Bengtsson försvann. Ja. Tyckte jag var tråkigt. Okej. Okay. Jag, jag, jag tyckte med kunna se saker och ting i honom. Jag tror att Färgestag kommer att få nytta av honom. Tveksam. Mm. Mm. Uh, mer då. Jag får väl ta på mig en så kallad dumstrut här. Jag var ju inne på att Kolpanen borde få fler chanser. Gick så där Mot Luleå. Och... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Så kom Poggi in igen. Började verkligen så där. Första målet var ju inte någon briljant insats vare sig av försvaret eller Poggi. Men sen var Poggi riktigt, riktigt bra. Så ni som har eh, propagerat för Poggi, det gör ni nog förmodligen rätt i. Sen till... Jag får bara hakar på innan du fortsätter då? Att eh, när man kokar ihop den här kvällen i Schöliftier så var det kanske helt rätt personer som fick. Gå hem med någon slags äh, avgörande roll. Liksom. Äh, vi, har just, vi har pratat här om att Rögle inte har någon riktigt med målvakt. Äh, Kolpanen var inte jättestarkt mot Dileo. Äh, Poggi klev ju verkligen fram igår. Han räddade ju de här poängen. Och jag tror, jag tror verkligen att han behövde det. Äh, det är inte så att det har regnat in bakom honom. Men som jag har sagt och skrivit att det är sällan som Rögle har liksom, isens bästa målvakt. Man äh, tycker att han. Äh, det var nog rätt jämnt skägg igår ja, det för var... Manta var riktigt, riktigt bra han också. Absolut. Men den andra då, Cody Curran som jag tänker skulle kunna vara uppe i 25 mål om han haft någorlunda, någorlunda effektivitet. Det känns som att fortfarande som att man bränner två friläger varje match. Han fick avgöra den här matchen i, i särven. jag tycker jag har sett någon slags frustration i honom. Så jag tror och han, han, det är ju en av som är van att producera väldigt mycket poäng. Och även om han ligger högt i backarnas poängliga så är det inte vi ska inte lansera det som någon slags liksom, torka så att det har gått helt. Men det är klart att han känner samma sak att jag skulle kunna gjort, jag skulle kunna leda backarnas poängliga med 10 poäng om jag hade haft normal utdelning. Så jag tror det var superviktigt att just Poggi och um, Curran som är två av dem kanske fyra Fem största nyckelspelarna i hela laget att de fick eh, bidra. Jag instämmer. Så hur jag eh, skakade där. Jag, jag instämmer. Linus Sandin har vi berört. Han har utgående kontrakt. Ja, där tycker jag att man borde verkligen, det kanske man gör också, det vet jag inte. man borde verkligen försöka signa honom för nästa säsong och kanske ytterligare någon. Det lät som att du hade gått i stå De förhandlingarna Av citaten i din text Ja jag vill ju inte Det är lite svårt så där en matchdag också Och trycka för mycket på de frågorna För det, det känns som att Vi kanske går något steg lite för långt ifrån En, en fantastisk Seger efter många många år Upp i Skellefteå så jag ville inte Truga för mycket om det men han ska vänta efter säsongen. Mm, det är väl ett uh, statement om att det har gått i stå. Att, att de har pratat framtiden är ju helt givet. Uh, och kommunicerar han att han ska vänta till efter säsongen. Så um, känns det som att man inte har kunnat komma överens kanske. Ja, det är synd i så fall. För det är en spelare jag tycker mig kunna se Rögle har fortsatt nytta av. Sen kommer vi då till Olle List, min landsman höll jag på att Olle, säga. Olle List? Och Liss menar jag. Så är list Jag vet inte. Ja, jag menar Liss i alla fall. Eh, landsman nästan från Dalarna. Man vill ju gärna hänga ihop. Men jag ska försöka att inte ta den partiskheten bara för att han är från den här regionen. Han är ju nyklippt så han ser ut att tre kilo lättare när han har klippt. Eh, ah, det var väldigt ovant. Hela, häst, jag, och ser, hela ser det. Ja men precis. Eh, alltså. Jag är ju inte helt bekväm med att han sitter där som extra forward och ibland är petad. Jag, Tycker ju inte att det är rätt. Och jag ska förklara varför. Jag tycker att det finns andra spelare. Som inte borde gå före i kön. Jag behöver inte nämna namn. Det får ni själva försöka lista ut. Vilka jag syftar på. Och Rögle har fortsatt problem. Med målskyttet. Det kan man säga vad man vill om. De vinner och de tar sig uppåt. och så där. Men det är inga, inga målorger i matcherna. Och Lelis kom in som Virvelvinden i, i fjol i förra säsongen och, och visade att det finns målskytte i den här killen. Han har gjort fem mål nu. Det är bara två färre än Daniel Sar till exempel. Och då har han ju betydligt mindre speltid än Daniel Saar. Um, och för mig är det, ja, det är, nu är jag balanserad. Det är lite små, konstigt att ha en, en målskytt vid sidan om på det sättet. Man måste få igång honom, tycker jag. Och det, det finns där i honom. Och det är inte alla spelare som har det i sig. Men han har det i sig. Då ligger en del på tränarna att få igång det här. Och han kommer inte att komma igång med målskytte om han har den position han har nu. Han har haft många chanser, jag vet. Men jag tycker att man ska fortsätta med det. Mata, mata, mata. Få in honom igen i målproduktionen. Jag tycker det är fel att han sitter där. Nu blev det lite sådär state-man igen. Och jag... Jag funderar också på Kristoffer Bengtsson försvann. Kommer Ole Liss också försvinna? Kommer, pågår det sånt? Hur länge till står han ut där? Släpper rögle honom om de ändå inte tycker att de får ut den kapaciteten av honom? Och då är det bara att gratulera ett annat lag som jag ser det. Mm, men man kan väl om jag ska vara en pragmatiska man kan väl <laughs> konstatera att de här som är lite mönsterbrytare där kan man väl sätta Lika sälvenas i den kategorin också. Det, annars är det ganska många likriktade alltså spelare väldigt eh, deprimeras ju ofta liksom det här starka, snabba, explosiva. Eh, ja. Att man jo. har lite svårt ibland att få in de här eh, trekanterna i, i, i, i hålen, liksom eh, Jag vet inte. Det känns ibland som att eh, det är kanske inte så att Ole eh, att han har, att det finns. 12 fårval som är bättre än vad han är. Men eh, det kanske finns 12 fårval som passar bättre in i systemet. Ja, ja, säger jag. Ja, därför att. Alltså, nu tänker jag att, att det är så att tränarna resonerar. Ja, men eh, om, om den tanken skulle löpas hela vägen ut, då menar jag att då hade det inte funkat med. Den spelartypen, förra säsongen heller när han kom in i gjorde succé och till och med tog sig till landslaget. Det känns som att det är en spelare som har funkat i systemet har mål i sig, då borde det kunna gå igen. Det var varit en helt annan sak om det hade varit en spelare som kom hit och inte hade producerat någonting och sen hamnade på sidan och så tack och hej. Men det är ju inte riktigt så mål, eh, Nej, men det är väl kanske också så att... Eh... Att konkurrensen i det här laget är betydligt tuffare än vad det var för motsvarande till för ett år sedan. Och det är klart att han, han kom ju in i ett läge och, och, och gjorde mål på allt och växte okontrollerat av det. Nu är ju, har ju liksom alla sanningar man ska säga kommit i fatt. Han är kanske lite mer på sin normala nivå det är sånt att detta är kanske hans i och för sig hans normala nivå när han sitter utanför och inte gör någonting men <laughs> nej den, <laughs> den, det skulle ju vara en diss of goat snoode det. Ja, nej men jag menar att, att eller det kanske fiskar efter att den nivån han var inne och och yes, spelade på förra våren var kanske inte hans äh, egentliga liksom äh, måndag till fredag kapacitet. Jag vet inte. Om det är så ska du ha glad kvar honom. Ja men Alltså jag, jag kan lite förstå vad du menar och, och en svaghet med det här liksom, så att säga svaghet det går ganska bra liksom. men det är ganska många förvalt som, som vad ska man säga som alltid står för du vet nästan mm. vad, exakt vad du får i form av hårt arbete mm. men du vet också du kan plocka ut typ fem i daget där du vet att du kommer inte att få tvåsiffrigt antal poäng på en hel säsong. För det är inga spelare som, det är inga poängspelare. Nej, precis. Eh, och Ole Liss har ju eh, har ju dem den kapaciteten och den förmågan i sig på ett helt annat sätt. Det är ju en, en poängspelare. Eh, så att jag eh, jag förstår vad du menar och det där, precis som jag har tjattat om både skriftligt och balt att, att jag, jag tycker och tror att det är en stor nyckel för dem att, äh, att försöka hj hjälpa en kille som Lucas Elvinas att hitta sitt självförtroende. Han pratade i din text väldigt öppet om att, att, att han tvivlar liksom, att han inte har något bra självförtroende. Och det syns ju. Mm. Äh, och det blir ju mycket tydligare från en kille som, som lever på att slå öppnande passningar för andra. När man har man dåligt självförtroende så går ju ingen av de passningarna fram och då är då är plötsligt... Uh, hockeylivet skit liksom. uh, när man, är man en grovjobbar kan man liksom fortfarande köra allt man kan rakt in i Sverige uh. Men hur ska man hantera en sån problematik då den här, den här klyschan om att våga misslyckas för att lyckas hur, hur, hur bred är den klyschan hur många gånger får man misslyckas innan det blir en petning som det blir för Lukas Elvenäs. Eller ska en sån spelare få fortsätta och fortsätta och fortsätta tills, tills han hittar? Lyckan hittar självförtroendet? Ja, men det är väl klart. Det finns väl bortgränser för, för allt. Om man kan se. Det är klart att det var ett vråltufft besked att få leon bristet avstängd tre matcher. Men med lite flyt kan det kanske göra någonting för Lucas sällan som alltså kommer in i en fungerande miljö. Han har ju fått lite chans på vägen. Han, han måste ju försöka försöka ta dem och, och, och växa av detta. För det är klart att man kan inte. Äh, laget måste ju fungera också. Liksom man, kan, man måste ju spela dem. Äh, tolv bästa forwards. Liksom. Men jag, jag vidhåller att jag tror att det är en nyckel för dem, inte minst i, i sitt powerplay, att de, att de liksom inte ska ge, ge upp på honom utan att uh, tro på Nej, honom hela vägen. Uh, Lukas är ju väldigt frispråkig jag hoppas ingen liksom, tolkar det som att jag försökte leta fram eller gräva fram en ny konflikt mellan honom och Cam båt i den texten. För så var det inte, utan det var helt öppet och väldigt mjuka frågor. Men han, han, var ju, han är ju också väldigt öppen i sina svar. Att får jag inte spela, då är det klart att ungefär att då måste jag se mig om efter alter, alternativ. Precis som Kristoffer Bengtsson har gjort. Nu har han ju fått en ny chans här. Men, men det är klart att med ett NHL-kontrakt med Vegas in och ut i laget det är klart att där är ju det, det finns en, en annan problematik där hos Lucas Elvenäsen än hos andra spelare. Ja, Tveklöst. Men det är ju det är precis hans... Liksom, han är ju väldigt... En del spelarkän som de står bakom tio och När man ser Lucas Elvlands pratar så, så känns han ju väldigt sjöar. Liksom, han, han är ju... Han blottar i sig och, och förklarar verkligen precis hur det känner. Jag tycker att man, man fick verkligen inblick i hur han tänker. Dels kring sitt självförtroende i den texten. Men också att han... Och då förstår man ju på dina frågor, han svar, att det verkar ju vara finnas en annan kommunikation nu. Han pratar mycket om att kanske försöka hjälpa honom? Och det är klart att i, det, i den hockeyn som Rögel vill spela så börjar och slutar allt med att han kan liksom göra sitt grundjobb precis som alla andra. Så jag tror det är superviktigt att han får ihop sitt spel. Att det handlar inte bara om att och sätta de här passningarna, utan han... Att liksom passa in i, i sättet som de vill spela, sätta, sätta försvarsspelet varenda gång och, och liksom växa därifrån. Leon bristet, avstängde alltså två matcher till. Leon Bristedt borde han ha kommit med i landslagstruppen, borde Ted ha kommit med i landslagstruppen. Ingen rögle spelare den här gången till Bayer Hockey Games i början av februari. Eh, Nej, nah, det är ju risken när man alltså, jobbar på en lokal tidning och, och säger det så framstår man sig som en, eh, alltså någon form av lokal patriot men jag tycker när man har sett de här så pass mycket så tycker jag det är konstigt att, eh, att de inte är med med tanke på hur, hur framförallt Bristet och Bikten har dominerat eh, SHL-match för eh, varenda match i stort sett eh, hela hösten i ett lag så tycker jag när man när man scrollar igenom den den förvårds, eh, så tycker jag det är konstigt att inte åtminstone en av dem om nu, jag alltså sa att det är så men om Bretén faller för åldersstrecket så tycker jag åtminstone att man borde testa Bristet som är eh, ett gäng år yngre, eh, jag tycker det är märkligt faktiskt. Ja och när det testas så många andra spelare också, varför skulle han inte få testas, det kan ju inte ha någonting med att, liksom, att det är hans första säsong, en rockig säsong, gör man det bra så gör man det bra Ja Ja jag tycker verkligen att i synnerhet Bristet har ju, har ju liksom ett, ett, modern, ett modernt CV om man ska säga. Han spelar en väldigt modern hockey. Det är inte så att han behöver förändra sitt spel för att spela internationell hockey. Han har ju en väldigt, en väldigt snabb hockey i sig. Så jag tycker att jag tycker det är konstigt. Men jag tror egentligen inte att det är konstigt än att de inte har koll på läget helt enkelt. De har nog inte, inte sett honom De har inte sett honom lika mycket som vi har i alla fall Det är som du brukar vara med andra ord Lag som tidigare inte har varit så framträdande Tar det lite längre tid med Det är en längre startsträcka när man får med spelare Jo men det gör det, jag tror att Fortsätter regler på det här sättet Så, så kommer det, precis som Widing sa i det här inslaget att vi, vi får en allt större respekt. Det tar tid att bygga upp det. Att folk runt omkring ska se en som ett seriöst alternativ. Jag tror fortfarande att, att det finns många som ser rödligt som en dagslända. Och det vet vi inte om de är men det är ju den stämpel man bygger upp över tid. Då ska vi stanna och spela kritiken där. Kan vi och ge oss in på, nu höll jag på att säga som, som Christian Lok. Mitt favoritinslag, listan! Nej, det gör vi inte. Vi tar hälsningen istället. För att också ett favoritinslag. Just det. Uh, vem är din favorit dansk i Röglien säger tiderna? Shit, nu sätter den på potten. Det här skulle jag sagt innan. Uh, min favorit dansk. Jag har ju inte träffat så många jag kan bara danskar säga... Men jag tyckte han var väldigt skön och trevlig att ha att göra med... Den ena Jesper Jensen, alltså inte den Jesper Jensen som drog en ful armbåge i huvudet på Daniel Saria, ja, Den var ful, han har vi faktiskt inte berört här Daniel. Mycket ful. Mycket ful. Fick väl sex match från avstängning för den också. Du ser. Ehm, utan den andra Jesper Jensen som sen gick vidare till Färjestad eller något sånt va? Just det, i Finland tror jag. Mycket trevlig dansk. Men jag tror inte det är han du syftar på här. Nej, det är inte heller Christian Just som, eh, om ni har vägarna förbi, Gentofte sköjtehäll så hänger Christian Just eh, <laughs> tröja i, i taket där. Är det han, eh, eh, den här sköna ynglingaren som kunde säga vad som helst, som drog till så sen? Eh, som var i Rögle nu här om är säsongen? Är Mattias Fromm? Ja. Nej, inte heller Ronny Larsson och inte heller Heinz Ehlers. Hans Helers han en... hade ju varit något. Ja, vi, vi, gör, vi, gör förny... vi har inte haft han va? Nej det har vi inte. Nej. Vi får för ny inspiration hela tiden. Nej det är den lilla den sjuan. Den lilla Den lilla sjuan. Mads Budko. Mads Budko. Mm. Du ska nog inte uttala det namnet. Det ska jag, inte jag heller. Men ännu mindre du. <laughs> så är det. Jag fick tag på... För jag tyckte jag såg Mads i Linda Barena på en match. Så jag skrev till honom och... Jag uh, undrar om uh, det var som jag uh, trodde att jag sett honom Och det var det uh, Han skickade följande lägesuppdatering Allt bra här, tack Hoppas allt är bra med dig också Jo det är sant, det var roligt att vara tillbaka i renan och kolla en match Jag bor i Nyhamn i Köpenhamn med min flickvän Annie Som är från Ängelholm Och vår son Carl som fyller två år här i februari Just nu jobbar jag hos ett möbelföretag som heter Interstudio- där jag sitter med business development. Jag har riktigt många roliga minnen från tiden i Rögle- så där kunde jag ha pratat en lång tid. Haha! Men de bästa minnen är helt klart alla kompisar man har spelat med- och alla ledarna runt laget och hela Rögläs organisation. Och såklart alla fans- Sen är det året när vi gick upp i elitserien och spelade i den gamla ishallen. Där ståplats fortfarande var halva ishallen typ. Den kändes som stå... Eller um, ståplats var en gigantisk vägg där. Och där passionen kom helt ner på isen. Det var en helt fantastisk upplevelse. Och jag tycker det är synd att ståplatsen inte är lika stor längre. Men hela det året som då var 2007-2008, var fantastiskt. Inte minst sättet vi gick upp på på hemmaplan. Sen första året i Elitien med den nya ishallen var också fint. De fantastiska fansen kommer jag aldrig glömma. Det är helt fantastiskt att ha fått vara med och uppleva. Och sen igen alla de olika lagkompisar man har spelat med i Rögle. Jag tycker att klubben var riktigt duktig på att sammansätta laget med bra människor som spelade rolig hockey. Sen är gamla kompisar snälla att skriva om de är i Köpenhamn. För då träffas vi och dricker öl och pratar om allt möjligt från rödlertiden. I sommar så var Daniel Rahimi, Johannes Salmonsson och Sebastian Karlsson hälsade på. Det var roligt. Ha det så bra. Vilken härlig hälsning. Ja, äh, tre plus, 4 plus. <laughs> du, hur var han som alltså spelade då? Uh, ja, det var ju en liten, uh, ettrig, pålitlig, uh, ärlig back. Framförallt var det en uh, stor, eller en stor uh, karaktär utanför isen. Jag stod och funderade på det lite innan. Ofta känns det som att um, vi pratar om lyckosälven här så att, det, att han är ganska liksom vad ska man säga naken eller skör, så. Uh, Mats Bödrke var precis likadan. Det känns som. Han man sagt till honom att du uh, skulle behöva låna 200 spänn så hade han tagit fram plånboken. Han, ja. han var en snäll, uh, en snäll back. En men snäll en, dansk. En snäll dansk uh, som uh, var uh, mer populär då än uh, när han hamnade i Malmö sen för några, några år senare. Fast det var en ganska okontroversiell övergång. Det var, en, det var något klubbbyte emellan tror jag och Rögl var inte intresserad av en återförening så att, uh, han klarade den uh, kalant. Jag tror det. Mm. Spännande då. Jag har uh, nya hälsningar på gång. Så att, uh, en, en radda danskar till? Nej, vi får, nu får vi jobba oss i uh, en, en annan geografisk riktning. Nu ska jag göra ett test på dig. Nej. Jo, vi ska ju börja få ner den här breda tratten till en, en, en liten, sån. Där, vad heter det? Man, man svalnar av tratten helt enkelt uh, ja. Så att man kan sluta mm. det, går, man... det går sådär så länge. Ja, Det går sådär Vi kan säga så här: knyta ihop säcken då ja, Då det. förstår du bilden bättre ja, det det. Vi börjar i Skellefteå ja. Jag sa att senast de vann där uppe Innan det här var första november 2009 Vem gjorde målen i Skellefteå? I Rögle Oj. Jag menar i Rögle i Skellefteå 2009 Första säsongen Ja. Det var inte en dansk, men det var inte en svensk. Det kan ju vara ett uh, abotsk, själva kanske. Nej. Sebastian Karlsson. Nej. Nu kommer ju det här efternamnet som jag inte kan uttala. Båseland. Nej, ja, det kan jag uttala. Erik. Borde Ja. Han gjorde mål. Ja. Ja, ja. Vad bra, du tog det i alla fall när jag sa Erik. Ja, men inte de här kaptenerna. Ja. Växjö, två gånger om eh, matcherna innan landslagsuppehållet. De har bara mötts en gång. Rögle Växjö blev 6-3. En Mål, målfabrikation utan dess like på hemmaplan. Växjö som har fem raka förluster när hade Växjö det senast. Det kan vara så att det är klubbens första sportsliga kris någonsin vi ser. Intressant att följa. Ett vinglande Växjö, det är ett, ju ja, ett drömläge att, som jag skrev att både förlänga sin bortasvit och försöka staga upp sin hemmasvit. Och om man vinner med fyra mål, om Rögle vinner med fyra mål, vad händer då? Ja då passerar man kanske till och med Växjö. Så är det faktiskt. Tack för denna lektion. <laughs> det är ju något att sträva efter. Ja, det det. Gå förbi Svenska Mästarna i nästa omgång. Det är, det är ett mål så gott som något det Och vi går i mål här nu va? Jag tror säcken är ihopknuten med dubbla band nu. Det är bra. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och på återhörande. Tack!